Stockholm, hösten 2021. Gabriel och hans sambo kollar på en lägenhet de ska hyra i andra hand. Allt ser ut att vara i sin ordning. De skriver under papper och för över tre hyror i förskott. Men så hör kvinnan som ska hyra ut av sig och vill att de drygt 40 000 kronorna ska skickas till ett annat konto. Och um, right after that, uh, she stopped replying. Jag skulle vilja påstå att lägenhets... Uthyrningsbrotten är ganska vanliga i början av terminstarter. Då är det lätt att till exempel ja, lura studenterna att betala i förskott för lägenheter som man sedan inte får tillgång till. Det är betydande, det är ju många minuter belopp. Så, så långt är det klart. Alltså. Du lyssnar på Peter Krim om bostadsblåsningar och svartmäklare. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor igen. Idag ska vi prata om ett ämne som säkert berör väldigt många. Vi ska prata om bostäder och bostadsbedrägerier. För i många av Sveriges kommuner så råder det bostadsbrist. Vissa värre än andra. eller Storstadsregionerna är väl kanske värst av det här? Det här blir ju kanske extra tydligt i samband med att högskolorna och universiteten startar sina terminen. Mm. Det är ju ungefär... Nu och många söker bostad och enligt polisen så kan det också bli en tillfällig pikgällande gällande bedrägerier kopplade till just uthyrning av ja, andrahandsbostäder. Och att få ut exakt statistik om det här det har visat sig lite svårt men vi kan ju säga att runt 200 000 bedrägerier polisanmäls varje år och många är kopplade till bostadsbedrägerier men det finns ingen egen kategori där så det är svårt att säga exakt hur många bostadsbedrägerier som sker varje år men enligt polisen så handlar det om mångmiljonbelopp där. Det vi ska kolla på i dagens program är dels bedrägerier kopplade till bostadsutyrning, men också en annan typ av brottslighet som lite grann går hand i hand med den här bostadsbristen och överhettade bostadsmarknaden. Vi ska få en inblick i hur misstänkta svartmäklare mot betalning förmedlar hyresrätter, alltså hyresrättsförsäljning. Något som mm. är absolut inte är lagligt. För igår inleddes nämligen en omfattande rättegång där polisen anser sig kunna bevisa att två kvinnor har drivit en verksamhet där det köpts och sålts hyreskontrakt. Och Det här visar sig inte vara en speciellt enkel process. Utan man var tvungen att fixa bluffkontrakt, man har blivit tvungen att fixa fejkade jobb och även fejkade löneutbetalningar till kunder för att de här hyreskontraktsbytena ska kunna gå igenom. Men vi ska börja med bostadsbidrägerier och vi ska få höra Gabriel som trodde han hade hittat ett riktigt kap när han sökte efter andans uthyrning i Stockholm. We moved to Stockholm. Uh, I got a job there Jag I moved with my girlfriend in June. Um we thought that it was better to find first like a, a flat to stay for a couple of months and then move uh, properly into a permanently permanently flat. So um, in August, we were looking for uh, July, August for uh, a in September. Gabriel kommer från Spanien, men bor och jobbar i Stockholm sen i somras, drygt ett halvår sedan. Och mot slutet av sommaren var de på jakt efter en ny lägenhet och andra hans de hade var på väg att gå ut. De letade något för ungefär 15 000 i månaden och ville bo centralt. And we wanted. At least uh, in, during the first year, to be close to the city center, because we feared a little bit the winter in Stockholm, and uh, we didn't want to be, you know, with the snow and uh, alone at home without much possibilities to go to bars, pubs, restaurants. So at least at the beginning, we wanted in the city center. We wanted something sunny, and if possible, close to, close to either parks or the water, some nature. That were the main attributes. Som många börjar de leta på non Blocket för att försöka hitta en lägenhet och hyra i andra hand. We went to Blocket. We found en väldigt nice apartment that is not it's not easy to find in, in Stockholm. The market is pretty is pretty bad. Um yeah, we just wrote them and uh, started the process of uh, of trying to get that apartment. Och de hittade också en annons som en etta med en så pass stor garderob att det rymdes en säng i den. Bilderna såg bra ut och de bokade en tid för att komma och kolla på lägenheten. Så um, so when we got there the woman was already in the flat. Um, and then when we got in everything looked nice. So it was it was like uh, more like you know, an Airbnb apartment that an apartment from someone who had To move somewhere else yet, so we stayed there for like 15 minutes. We had a couple of questions. Everything looked fine. And she, the woman, told us that she had to move to New York with her boyfriend for living, and uh, she was wearing a, a face mask, so we couldn't see the face a lot. But in this uh, pandemic situation, that was normal, I guess. Och Gabriel och flickvännen, de gillade lägenheten och de sa att de ville hyra den. Och vi en vanlig, så att säga, laglig andrahandsuthyrning. Enligt reglerna så krävs det ju tillstånd från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen om det handlar om en lägenhet som man äger själv. Och Gabriel fick också se dokument för att det var okej det här. Allting såg liksom rätt och riktigt ut. Vi and här some documents regarding our salaries, you know, that uh, the papers that we were living there. With some right with right to be in the country, I sent her the contract of my uh, my work, and um, we started like negotiating like things like uh, if we wanted the furniture to be included or not. And then once we agreed on the basic points, uh, she told us that uh, she was going to prepare the document for the housing association, and that we should wait for that. So. Uh, the day after, she sent us a copy of this document for the board. Then we had to wait like I don't remember it was three, four days. So it was like a regular period you should wait, I guess, for a response from the board. And um, then the in the meanwhile we were uh, finish also, finishing also the contract. When we had the the response from the board, we could sign. Det är ju rätt vanligt både när man kollar på annonser på sajter som är exempelvis Blocket mm. eller när man pratar med personer som administrerar sådana här stora Facebookgrupper där det läggs in bostadsannonser att personerna som hyr ut vill ha förskottshyror mm. Det kan handla om en, två, kanske uppemot tre hyror i förskott inte alls särskilt ovanligt Och Gabriel då, han förde över tre månadshyror till den här kvinnan som de trodde att de skulle hyra av drygt 40 000 kronor Then she, she replied saying that if I could cancel that and put the money in another bank account, the first one was Swedish, the second was Danish, if I remember well. So that was a little bit weird. Then I tried to cancel the payment. I couldn't because the money was already gone. And then she said, okay, it's fine, don't worry. And um, right after that, Uh, she det är nästan precis så, så som det ser ut på väldigt många av de här anledningarna som vi har. Det är ett typfall kan man säga. Det här är Jan Friberg. Han är kommissarie och jobbar framförallt brottsförebyggande på Stockholms polisens bedrägerisektion. Han har själv inte jobbat med Gabriels ärende men har kollat närmare på bedrägerier gällande just uthyrning av bostäder de går under en kategori under en större benämning som heter annonsbedrägerier. Så det har tyvärr ingen egen kategori än så länge utan det, det, det faller under den stora kadern av annonsbedrägerier så det blandas upp där. De är äger relativt vanliga kan jag säga det, det är inte den största delen som vi har det är det inte och de, de förekommer över hela landet, det gör de men med en viss koncentration kan man säga en klar koncentration kan man säga i storstadsregioner och då framförallt Stockholm men de förekommer faktiskt över hela landet de här brotten är ju lite speciella på det sättet att det är relativt lätt att hitta en misstänkt därför att med den kontospårning och sådana saker som vi kan göra här eh, så kan vi oftast får fram en misstänkt. Problemet för oss är att hinna med att utreda det så snabbt- som vi egentligen skulle önska för att de är så många. Det vanliga är då att man lägger in en annons om att hyra ut en lägenhet- med standarduppgifter som storlek, hyra, tidsperiod- som en ganska vanlig bostadsannons. Och ibland så är det så att då finns det en faktisk lägenhet att visa. Det finns exempel på det. Och ibland så finns det inte en lägenhet överhuvudtaget att visa. Utan det är bara en adress som han har- man har kopierat en annons på något sätt och gjort den till sin egen och luras på det sättet. Och som i andra fall så kan man till och med ha nycklar som går till porten i den fastigheten där den här lägenheten finns. Men nycklarna går inte till lägenheten. Det, det finns lite olika sätt att göra det här på. Och något som har rapporterats en del om det är att bedragare ger genom att vilja ta en kreditupplysning på personer som ska hyra bedragaren talar om för hyrestagaren eller den presumtiva hyrestagaren att jag vill ju vara säker på att du verkligen kan betala. Så att, och, och, man, man vill verka väldigt seriöst Och då använder man ofta sig av UC då, att man vill ha en kreditupplysning på den här personen. Och då gör man som så då skickar man en qr k till den här personen som den här personen då svarar på och går in på. Vilket gör att då öppnar man sig och blottlägger sig så att då får du bedragaren tillgång till ditt konto. Det här kan ju också då föregås som en fråga om vilken bank den som vill hyra har. Och lyckas bedragaren då logga in på ditt konto, då är det ju inte bara risk för att befintliga pengar du har där försvinner. Utan personen kan ju också försöka ta ett lån i ditt namn. Och för den som letar bostad i något av de liksom storstadsområdena i Sverige eller för den delen på mindre orter där det skett liksom en stor expansion inom någon industri eller bransch så kan ju det här med tre förskotthyr som ibland krävs komma upp i rätt mycket pengar. Det blir rätt stora summor. I Gabriels fall, då rörde det sig om drygt 40 000 kronor men det kan ju vara betydligt mer än så. Någon exakt total siffra över hur brottsvinsterna ser ut när det gäller just bedrägerier kopplade till bostadsutyrning, det är svårt att få fram eftersom det inte är någon egen brottskategori, men... Det är betydande, det är ju många miljoner belopp, så, så långt är det klart. Alltså. Men jag har tyvärr ingen specifik summa som jag kan ge det för att vara ja, med någon träffsäkerhet så att säga. Och Jan Friberg berättar om ett fall som dök upp i höstas där det kom in fyra anmälningar mot en och samma person i närtid som visat och sedan hyrt ut då en och samma lägenhet. Personen har då haft kontakt med de som vill att hyra lägenheten och även svar på frågor om exempelvis bredband eller liknande. Men sen den dagen när man ska kom ha kommit överens om att man ska lämna över nycklarna, då dyker inte den här personen upp och sen dess är man inte kontaktbar. Då är det fyra stycken här som man blivit lurade på, alltså 151 644 kronor. Så Det här är vad man får in på sex dagars arbete med en lägenhet som man har visat för, för, för eh, fyra stycken olika personer. Då. Jan Friberg, han har ju kollat på en hel del utredningar gällande mm. både bostadsuttyrning men också när det annonseras ut saker som säljs via till exempel Facebook, Marketplace eller andra sådana köp- och sälj sajter Och han säger att det man ser när man mm. utreder det här är att personerna som gör det här ofta kan ha någon form av spelmissbruk. Och att pengarna när de lurar till sig, de försvinner liksom lika snabbt på olika spelsajter. Men vi ska ju också säga att det är långt från alla bedrägerier som blir uppklarade. Ja, för den statistiken vi kan få fram är ju inte jätteupplyftande När man kollar på statistik från BRÅ, då Brottsförebyggande rådet, så blir bara 6% av de totala antalet bedrägerierna personuppklarade under 2020. Och personuppklarade betyder alltså att någon blir åtaglig att fått ett straffföreläggande eller då ett åtalsunderlåtelse. Och det totala antalet bedrägerier, det är rätt många. Under 2020 användes närmare 230 000. Under förra året närmare 220 000 bedrägerier. När det gäller just de här bostadsbedrägerierna så behöver det ju kanske inte vara Jätte, jättestora summor var för sig sett till hundratusentals kronor som det kan handla om när vi pratar exempelvis romansbedrägerier. Det kan ju vara miljonbelopp. Men samtidigt så är det ju ofta unga personer, studenter mm. eller som i Gabriels fall då, personer från andra länder som kan vara lite enklare att lura på bostadsmarknaden och det är ju en, på sina sätt en ganska utsatt grupp kan man säga. Hyresgästföreningens tidning Hem och Hyra har skrivit om en nyanlända blir blåsta på bostäder eftersom de helt enkelt inte har koll på hur bostadsmarknaden funkar och att bedragare liksom de är inte ser på att utnyttja det. En reporter som jag mejlades med om det här som hade skrivit en del om situationen i Malmö jag tror också att det kan finnas ett stort mörketal att det är många fall som aldrig hamnar hos polisen utan att man försöker lösa det själv. Men det finns ju några saker som Jan Friberg i Stockholmspolisen tipsar om. Och det är ju dels att ha inte för när du ska hyra en lägenhet. Se till att kolla upp saker. Kontakta bostadsrättsföreningen eller hyresvärden direkt för att höra har den här personen tillstånd att hyra ut. Se också till att kräva legitimation och kolla så att det verkligen är rätt person som syns på den, att det är... Alltså rätt så att säga, bostadsägare eller rätt person på kontraktet. En annan varningssignal mm. det är det här med att skicka pengar utomlands. Låt bli det. Mm. Det blir också svårt att få tillbaka dem. För annars kan ju transaktionerna, om de sker inom Sverige, så går det ju för polisen att följa. Det blir svårare om det går utomlands. Och han säger också att man aldrig ska ge ut några koder. Och heller inte logga in på någonting som någon annan skickar till dig. Utan... Logga in själv och ta en egen kreditupplysning. Gå inte på det här med QR-koder eller länkar hit och dit. Vi nämnde ju att bostadsbedragerierna kanske inte är så stora individuellt, att det inte rör sig om så extremt mycket pengar. Men nu ska vi fördjupa oss ett fall som däremot omsatte väldigt stora summor och där rättegången inleddes igår. För det här är ju ett fall som heter något största vad gäller brott mot jorda balken. Och då måste vi reda ut lite saker. Vad är jordabalken balken till exempel? Ja men vi kan väl börja med vad en balk är ja, överhuvudtaget. Lite så. En balk är en samling av lagar som berör ett specifikt område kan man säga. Vi har elva balkar i Sverige och den som vi berör det är oftast brottsbalken. Mm. Det är den centrala straffrättsliga delen av svensk lag. Där har vi ju till exempel sexualbrott, bedrägerier mm. ingår där också. Men även brott mot person som det brukar kallas, det vill säga mord, mordförsök, råp, misshandel och så vidare. Så där definieras då brottet men också straffskalor med mera. Men det finns ju till ett gäng andra balkar, tio till. Och det är bland annat då miljöbalken, äktenskapsbalken, rättegångsbalken men också då jordabalken som vi ska prata om idag. Och trots namnet så handlar det här egentligen inte om jord utan om fast egendom som man säger. Man pratar om fastigheter med mera. Och den delen av jordabalken som ger polis och åklagare möjlighet att faktiskt inleda en förundersökning och väcka åtal- det är det tolfte kapitlet och det är hyreslagen. Och de brott mot jordabalken som kan göra att det blir en polisfråga om man inleder en förundersökning. Det är om hyresvärden tar betalt för själva kontraktet. Det är också om en hyresgäst tar betalt för att överlåta en hyresrätt. Alltså genom ett skenbyte att man tar emot pengar för att föra över till en annan person. Och sen har vi det här med ett slags mäklartjänster eller snarare svartmäklartjänster. Alltså personer som tar betalt för att förmedra en bostadslägenhet om det inte rör sig om en liksom yrkesmässig bostadsförmedling där ersättningen är max 3000 kronor. Så att betala för att få hyresrätt till en lägenhet det är förbjudet men också att utan då tills tillstånd håller på att hyra ut en lägenhet och även ta överhyror, oskälig hyra som man pratar om. Och den här lagstiftningen, den har ju också faktiskt ändrats. Mm. Före den 1 oktober 2019, då var det olagligt att sälja ett hyreskontrakt och det var också olagligt att liksom förmedla den här försäljningen av ett hyreskontrakt. Däremot, från 1 oktober 2019, de här två grejerna är fortfarande olagliga, men dessutom har det blivit olagligt att köpa hyreskontrakt. Men Brott mot jordavalken, det är rätt ovanligt. Sen 2010 har bara fyra fall i åtal. Tre av dem, det var just för det här med att försäljning av hyreskontrakt. Och igår då så inleddes förhandlingarna för ett väldigt omfattande åtal. Och det startade egentligen med att man spanade i ett narkotikaärende. Synnerligen grott, narkotikabrott till och med. Och vapenbrott och penningtvätt där är Petra Öman som jobbar som utredare på auktionsgruppsektionen på NOA, alltså nationell operativ avdelning. I den här utredningen så finns det en skåpbil i i mars 2019 som har ett gäng felparkeringsböter kopplade till sig. Den förslas bort och eftersom ägaren hade drygt 200 000 kronor i skulder hos kronofogden så blev den en utmätning på den här bilen. Och samtidigt som man har tagit den här bilen i beslag då lyssnar också polisen på den här bilägarens telefon på grund av misstankar om narkotikabrottslighet. Mannen betalar när skulden till kronofogden och hämtar ut bilen i början av april 2019 men då följer polisen efter att stoppar den. Och i ett lönnutrymme i bilens bakre passagerardel så hittar de 20 kilo amfetamin. Men också sex stycken vapen, varav ett av dem användes vid ett dubbelmord i Hallonberg i Sundbyberg i hösten 2018. Det här målet gällande omfattande narkotikabrottslighet, vapenbrott, även penningtvätt, det är dömt och klart. Av nio åtalade så var det sex personer som fick fleråriga fängelsestraff och tre som fick villkorliga domar då för penningtvätt. Och en av dem, det är en kvinna i 50-årsåldern som tillsammans med sin dotter misstänks arbeta som svartmäklare av hyresrätter. Gjorde man husransakan hos de här två mäklarna också och det var då man hittade bevisning i form av kontanter i kuvert med namn och summor. Vi hittade underlag för kontrakt andra, och vi hittade även andra typer av handlingar. Men sen så har vi ju då även lyckats tömma en, den ena personens då telefon. Och i har vi då hittat sms, 65 000 sms. Och eh, det har varit väldigt tydligt och öppet diskussioner om just eh, försäljning och förmedling av hyresrätter. Det här är ett enormt material såklart så målet blir tvunget att begränsa en hel del. Petra Öman och hennes kollegor samarbetar med Skatteverket och går igenom de här 65 000 sms och bedömer vilka som är värda att gå vidare med. Men vi är en begränsad resurs och åklagaren har gjort en bedömning vad han ansåg var nödvändigt att utreda och vi landade i att vi skulle utreda 20 lägenhetsaffärer. Hur går då en sån här lägenhetsaffär till? Jag kan alldeles säga att jag har hört talas om svartkontrakt i mer mindre hela mitt liv. Jag har uppväxt i Stockholm där det här är rätt vanligt, men jag känner inte någon som har köpt det, så jag har aldrig fattat riktigt exakt hur det går till. Och när man blir lite äldre syns man ju också hur hela krångligt det är att bara skriva över ett kontrakt från en förälder till liksom ett barn. Så det känns rätt orimligt när jag hörde om det här, om att man skulle kunna bedriva en så omfattande verksamhet med att skriva över kontrakt. Men det man inser det är ju för att ska man kunna genomföra så behöver det väldigt mycket kontakter, och kanske en liten vi har kollat närmare på den här förundersökningen och mm. där finns det ju faktiskt personer som berättar om hur det hela har gått till. Och det här visar lite grann hur krångligt det kan vara. En person har en gång i tiden köpt en lägenhet av den här svartmäklaren. Vi pratar om en lägenhet i Stockholms innerstad. Och sen så vill den här personen inte bo kvar i den här lägenheten. Så hon kontaktar svartmäklaren och säger ja, jag vill sälja mitt hyreskontrakt. Och svartmäklaren hade ett väldigt upparbetat kontaktnät med både försäljare och kunder. Och nu börjar hon se om hon kan matcha ihop någon med den här lägenheten. Hon får då kontakt med en man som är intresserad av att köpa ett kontrakt. Han har en hemmaboende dotter som är 23 år. Hon pluggar, hon har ingen anställning och hon har helt enkelt studielån. Han tyckte att det var dags för henne att flytta hemifrån. Men som de som har varit på hyresmarknaden i Stockholm vet jag att det inte bara är att ta över ett kontrakt för att man vill. Antingen så står du i kö tills du får då en ledig lägenhet. Det kan ta rätt många år, mm. särskilt om du vill bo centralt. Eller så kan du ta över ett kontrakt från dina föräldrar om du har varit skriven på samma adress i några år. Eller så byter du ett kontrakt mot ett annat. Och hon har ju liksom ingen, ett, inget bytesobjekt. Så för att genomföra det här bytet så måste de hitta ett låtsaskontrakt kan vi kalla det. För det är så ofta de här affärerna går till att man måste göra något typ av skenbyte. Och sen förekommer det då pengar emellan. Då hjälper svartmäklaren till att eh, ordna ett skenkontrakt till den här dottern. Så hon folkbokför sig på den adressen där hon får det här skenkontraktet. Den här fastigheten håller på att renoveras så är i praktiken tom. Men för att byte ska godkännas så måste dotten vara folkbokförd på den här adressen i sex månader. Sen blir det då dags för att officiellt göra ett byte. Då är det ju svartmäklaren hjälper ju till att ordna fram exakt de handlingarna som den här hyresvärlden vill ha för att det här bytet ska gå igenom. Och de vet precis hur det ska gå till. Men det gäller inte bara vad folk bor för någonstans. Bland annat så kräver världen att man ska ha en anställning för att man ska få genomföra ett byte. Men hon hade ju inget anställningsutyg och hon har ju inga lönespecifikationer. Och det är ju nu ja. det börjar bli lite krångligt kan man säga. För att genomföra bytet så krävs alltså först ett hyreskontrakt som den här tjejen inte har. Det krävs också en anställning som den här tjejen heller inte har eftersom hon pluggar. Och då kontaktar helt enkelt svartmäklaren ett gym i centrala Stockholm som ger tjejen ett fejkat anställningsavtal på de tre månader som krävs. Sen ska de enligt polisen då också ha betalat ut lön för varje månad som pappan till den här dottern sen ska betala tillbaka till svartmäklaren. Väldigt omständigt. Minst sagt. Och hon säger ju själv att hon har ju aldrig jobbat på det där gymmet. Hur mycket ett kontrakt kostar totalt kan ju variera såklart- men många köpare har ju berättat hur mycket de har betalt. Och det kan ju vara rätt stora summor. Dessutom finns det ju sms-konversationer- där man också har pratat om de här pengarna i liksom exakta summor. Initialt så var det ju då en skrivningsavgift på 75 000 kronor. Och i samband med att den här dottern flyttar till lägenheten- så får de betala ytterligare 50 000 kronor. Men i samband med... –att bytet går igenom, då betalas 395 000 kronor i kontanter till svartmäklaren. Och då är det så att totalt blir ju det 520 000 kronor. Och tittar man på storleken på den här lägenheten– –så är väl det här ett av de dyraste kontrakten vi har utrett– –för det har kostat över 14 000 per kvadratmeter. Och de två kvinnorna som är huvudotalade i det här fallet– –har ju inte sagt så himla mycket under förhören. Så från polisens håll vet man inte exakt hur mycket de har fått in– –om pengarna har gått vidare eller liknande. Vi har ju några säljare som har liksom erkänt hur mycket pengar de har fått– –för sitt kontrakt när de sålde det. Men i och med att våra misstänkta, våra huvudmisstänkta i det här fallet– de –har inte svarat på en enda fråga under förundersökningen– om de har tagit emot pengarna och hur pengarna eventuellt har fördelats så, kan, så är det inte uträtt. Det enda vi vet är att köparen i det här fall, de här fallen de har lämnat kontanterna till just svartmäklarna. Så att sen vad svartmäklarna har gjort med de här pengarna, sin andel eller eventuellt andras andelar, det vet vi ingenting om. I åtalet som lämnades in till tingsrätten i maj förra året det är det dels de här då två kvinnorna som är åtalade dels 13 personer som ska ha såldt kontrakt. Det har handlat om försäljningar från några hundratusen upp till faktiskt två miljoner kronor per lägenhet. och Totalt ska de då enligt åklagaren ha omsatt åtminstone 12 miljoner kronor. När vi har tittat på den här telefonen så har vi ju förstått att vi har ju bara tagit en droppe i havet –av alla affärer som har förekommit. Vi kan ju titta i deras kalender. De har flera visningar i veckan. De här svartmäklarna de har haft ett kontor där de har liksom tagit emot eh, kunder. Det finns ett helt nätverk av svartmäklare. De samverkar, de samarbetar– de byter kunder med varandra. De byter säljare med varandra. Så att det här, det här är etablerat. Det här är vanligt. Det här är då polisåklagarens bild av händelserna. Men vi har ju berättelser från både köpare- och det finns ju också exempel på säljare- som också erkänt brott i polisutredningen. Och det finns ju exempel på de som misstänks ha sålt ett tidskontrakt som också erkänt brott i polisutredningen. Som i det fall som Petra pratade om. Men de två kvinnorna som är huvudtalade- de förnekar brott. Min klient är en kvinna i 30-årsåldern. Anna Dalbom längli är den yngre kvinnans advokat. Hon är småbarnsmamma. Hon har tidigare arbetat inom fastighets- och bostadsmarknaden där hon har bedrivit en egen firma. Hon har då arbetat som visningsmedinna på uppdrag från fastighetsmäklare. Kvinnan som är tidigare ostraffad, hon förnekar brott på samtliga punkter. Och för att prata klarspråk så är det alltså så att hon har inte sålt några lägenhetskontrakt och hon har heller inte förmedlat några hyreskontrakt mot betalning. Den äldre kvinnan företräds av Henrik Olsson Lilja. Ja, yrkesmässigt är min klient verksam inom bostadsbranschen kan man säga. Och det innebär att hon hjälper hyresvärdar att i samband med evakueringar eller ombildningar eller renovering av fastigheter att uh, hitta nya hyresgäster eller lösa hyresgästers problem. Och just det att hon då enligt egen utsag varit aktiv med att hjälpa hyresvärdar med att hitta boende för hyresgäster under till exempel stambiten eller liknande. Det har då enligt Henrik olsson gjort att hennes namn har dykt upp när man har diskuterat då hyresrätter i Stockholm. Ja, åklagaren har ju inte riktigt fått hela bilden klar för sig. Åklagaren en uppfattning att hon på heltid håller på att säljer eller förmedlar lägenheter svart, men det är direkt felaktigt. Hennes namn förekommer, men det är bara för att hon är en person som många kanske vänder sig till. Men åklagaren, om man ska pinpointa åklagarens syn på saken, är ju att hon enkelt uttryckt ha tagit emot pengar svart från olika typer av hyresgäster, och det är direkt felaktigt. Däremot så Finns som med och hon hjälper hyresvärdar. Och det är två skiljelinjer där helt enkelt. Och det är det vi ska eh, ja, pröva här i domstolen. Utöver själva polisutredningen så har ju även Skatteverket gjort en egen utredning- mm. gällande den här då misstänkta försäljningen av hyreskontrakt. Och Skatteverket, de landade i december 2020 i att dottern och mamman- de ska krävas på närmare 3 miljoner kronor var det där i utebliven mervärdeskatt- –inkomstskatt samt skatteslägg och så ränta på det. Men det här det har ju överklagats och ligger nu hos förvaltningsrätten. Men den här utredningen från Skatteverket har ju också funnits med under själva polisutredningen. Och när man läser förhören i förundersökningen, vi var inne på det här tidigare– –så är det rätt många frågor från polisen som besvaras med inga kommentarer. Den yngre kvinnans advokat Anna Dalbom längli då har min klient känt som så att hon har uppfattat sig vara dum på förhand i det här och har inte sett någon anledning att gå in på att kommentera bevisningen i detalj utan har mer uppfattat de här förhören som en transportsträcka eh, fram till det att, det att det då ska väckas åtal mot henne och har då tänkt som så att de förklaringar som hon vill lämna i det här vill hon lämna i ett senare skede när hon har eh, hela situationen klar för sig och, och ser också den bevisning som i, i fullständigt läggs fram i förhållande till henne. Enligt anna Dalbom Längly så har kvinnan hjälpt personer med lägenhetsbyten men det ska inte ha skett mot betalning. I dagsläget så är den här yngre kvinnan sjukskriven, hon lever på bidrag och mår enligt advokaten rätt dåligt över misstankarna som riktas mot henne. Inom ramen för den här utredningen nu hos polisen så har det också varit kvarstad vilket innebär att man då har frist minkans konton, man har tagit hennes besparingar och vilket gör att hon har väldigt få, små ekonomiska medel att, att röra sig med. Och att köra inga kommentarer under förhören det är ju inget brott utan det har man ju all rätt att göra. Och en liten äldre kvinnans försvarare Henrik Olsson Lilja så valde hans klient att inte lämna några kommentarer under delar av förhören för att hon helt enkelt inte litade på polisen. Just i det här fallet så har min klient upplevt det som att polisen har väldigt ensidigt drivit utredningen och inte iakttagit en så att säga objektivitetsplikt som normalt följer och då kan det bli så i vissa mål att man inte riktigt litar på polisen. Och en del utredning som försvaret riktar in sig på det är hur polisen har pratat med målsägande innan deras förhör, att de har tryckt på att man kan få tillbaka pengar och liknande och det tycker Henrik och Lilja har påverkat vittnesmål. Och målsägande i det här fallet det är ju de som har köpt de här kontrakten. För brottstiden här var ju före 1 oktober 2019, vilket ju innebär att det, det de har gjort inte är straffbart. Det finns en mekanism i det här målet som är lite speciell på sätt och vis. Det är ju det att polisen har ju haft en strategi i samband med varje förhör med målsägare att, att tydligt noggrant ange att de inte är misstänkta för brott och tydligt noggrant att de har möjlighet att få pengar. Och därför blir ju de uppgifterna från polisens sida en grund för en målsägare som kan även lockas in i att begära pengar. Henrik Olsson, Liljas klient, ansåg ju att polisen frångått objektivitetsprincipen och liksom inriktat sig allt för mycket på just henne. Att man inte tittat på andra spår eller liknande. Men man får ju komma ihåg också att det här ärendet det startar ju inte för att någon har anmält ett misstänkt svartköp och så ska man försöka utreda eventuellt vad som kan ligga bakom det utan det startar ju väldigt tydligt med att polisen ramlar över väldigt mycket material som enligt dem då pekar mot att de här kvinnorna ska vara inblandade i det här. Om något så har man ju blivit tvungen att beskära vad man utrett, just för att förundersökningen skulle kunna svälla bli så extremt stor. Det är svårt att ta in allt för många spår i en sån här utredning. Och vi ska gå in lite närmare på det här med förundersökningsbegränsning alldeles snart. Rättegången mot de misstänkta svartmäklarna Den kommer i alla fall att pågå en bit in i mars. och Det är drygt 20 förhandlingsdagar inplanerade, och vi kommer ju all anledning att återkomma till det här. Mm. Vi ska tillbaka till det bedrägeri som Gabriel utsattes för där han blev lurad att han skulle få hyra en lägenhet i centrala Stockholm. Han fick ju aldrig några nycklar och gjorde ju också en polisanmälan. För efter att han hade fört över pengarna då blev han blockad på Whatsapp där de hade diskuterat allt och kvinnan hon svarade heller inte när han ringde. Gabriel fattade att det var något knas mm. och han kan i efterhand vara lite missnöjd med att han inte var mer försiktig för han noterade ju några detaljer som han har tänkt rätt mycket på efter one thing that it should have triggered me it was that the flat was too clean and too perfect for someone living there so i uh, i didn't make any question regarding that but i uh, i assumed that the woman wasn't living there at that point han reagerade på att hon var så himla flexibel kring frågan om att hyra möblerat eller omöblerat. Det brukar ju inte vara så himla enkelt. Och Gabriel tyckte också att det var lite ovanligt att hon hade rätt dålig engelska trots att hon sa att hon skulle flytta till USA. Så han började söka rätt mycket på nätet för att försöka spåra vem personen var som han trodde att han skulle hyra lägenheten av. Och hittade så småningom en gammal bostadsannons där det fanns ett annat telefonnummer än det han hade fått och ringda. She looks like devastated because we were the sixth or seventh people that already called her for like with the same uh, in the same situation and she said that uh, her her identity was stolen by the people that rented out her apartment. Gabriel gör en polisanmälan och får börja om sin jakt på en ny lägenhet att hyra, men historien ska ta några fler svängar. och Gabriel får höra av polisen att det här bedrägeriet eller bedrägeriförsöket som han råkat ut för är ovanligt sofistikerat. And uh, yeah we gave all the data. We had the video of the woman when we recorded the flat. And after that we simply heard nothing from well vi gå en email asking for more information och intej, but vi ne got like an update of the situation or anything från the polis. Det var bit uh, i would expect that. A little bit of follow up on, on the cas för us. När jag sökte polisen för att kolla vad som har hänt med den här utredningen. Då är förundersökningen nedlagd- Gällande just det som Gabriel råkade ut för så det kommer nog inte gå till åtal. Trots att det då finns en misstänkt person som polisen har koll på. Ja, den här killen fick ju på sig ett ganska stort antal ärenden gällande bedrägerier. Det här är Björn Sidenhjärta, polisiärförundersökningsledare i Västerås, polisregion mitt. Och har ju sedan jobbat med lite olika typer av bedrägerier sedan. Och det här är bland annat då det här med lägenhetsuthyrning. Jag skulle vilja påstå att lägenhetsuthyrningsbrotten är ganska vanliga i början av terminstarter. Då är det lätt att till exempel ja, lura studenterna att betala i förskott för lägenheter som man sedan inte får tillgång till. Även om Stockholmspolisen hade hand om Gabriels fall så är det nu Västeråspolisen som utreder den här misstänkte mannen eftersom han begått flera bedrägeribrott även i deras område. Just nu ligger det på 8-9 styckna och det beror på att vi har förundersökningsbegränsat ett ganska stort antal, cirka ett 20 tjugotal ärenden. Det här kan ju låta rätt ologiskt mm. att polisen har närmare 30 anmälningar mot en och samma person men att det bara är... 8-9 stycken som blir utredda. Men anledningen till att man då förundersökningsbegränsar som det kallas- det handlar ofta om att straffet i slutändan inte påverkas- oavsett hur många bedrägerier en åklagare till slut väcker åtal om. Och Björn Sidenhjärta han ger ett lite hårddraget exempel på hur det här funkar. Om vi har hundra anmälningar på en person som är ostraffad tidigare- och det inte rör sig om några större belopp- som överstiger en miljon så blir det ju en villkorlig dom i de allra flesta fallen för personen. Då är det bättre att vi kör kanske bara 5-6 styckna ärenden och kan jobba med 20 misstänkta istället som har 5 6 ärenden. För det funkar ju så att första domen blir oftast villkorligt, andra domen blir skyddstillsyn. Kommer de åter och får en tredje dom då först kan det bli fängelse även för små belopp och ett litet antal ärenden. Så vi försöker nu nationellt att prioritera att rensa bort så mycket som möjligt så att de kommer in i belastningsregistret och fortsätter de då så får de tuffare och tuffare domar. Den misstänkte mannen i 30-årsåldern och har hört som en del av de här misstankarna, då har han förnekat brott. Det ska handla om bedrägerier där ett antal personer luras på sammanlagt 30 000 kronor. Han är inte tidigare dömd för just bedrägerier, han är däremot dömd för ringa narkotikabrott. Just nu befinner han sig enligt polisen utomlands och man inväntar att han ska komma tillbaka till Sverige för att hålla sista förhören och sen slå ihop de här utredningarna. Och när man har Björns i hjärta, då kan det ju... Å ena sidan då verkar det rätt logiskt att inte åtala för mer brott än vad förväntat maxstraff kan ge, alltså mm. att förundersökningsbegränsa. Men å andra sidan så är det ju då brottsoffer som har blivit lurade som då inte får sin sak prövad i domstol. Om man ingår i en brottsutredning och får en dom så måste man ju ändå själv vända sig till kronofogden och försöka få ut sina pengar med hjälp av domen. De här personerna i 99 av 100 fall. Som är gärningsmän eller gärningskvinnor. De har inga pengar. Så brottsoffren får ändå inga pengar. Förundersökningsbegränsar vi ett ärende tidigt. Då har ju då den målsägande möjlighet att vända sig till oss. Och begära att få ut personnumret på den misstänkte. Så att man redan innan domen mot personen kan vända sig till kronofogden på samma sätt och begära att få tillbaka sina pengar. Och det här det blir allt vanligare enligt Björns Sidenhjärta samtidigt som det också finns en hel del småbedragare som inte har några tillgångar som kronofogden kan mäta ut. De tusenlapparna som de har lurat till sig de har ofta redan konsumerat. För Gabriel så löste det sig så småningom en bostad även om det inte blev någonting med att flytta in den här ettan på Östermalm som han och sambon hade tänkt sig. Och pengarna som han fört över till ja, uthyraren då, de fick han faktiskt tillbaka. Banken kunde inte genomföra överföringen eftersom mottagarens konto var spärrat. Men det tog liksom inte slut där. För en tid efter det här med lägenheten på Östermalm, då kommer det signaler om att bedragaren börjat använda Gabriels identitet och uppgifter. Han hade ju skickat över en kopia på pass, anställningskontrakt och andra dokument i samband med att han skulle hyra lägenheten. Uh, some weeks later they called me from my company because they um, they they found that I, my identity was used for things and uh, apparently in blocket they were using my identity with my company contract and stuff to rent out other apartments. I guess what they were doing but this is only my guess is that uh, their behavior is they, they they use an a fake identity they um uh, rented out an apartment and during the first days they uh, uh showed the apartment to many people then left with the whatsapps of the people and then you know try to get their money Även det här polisen med Gabriel, han var också i kontakt med blocket som såg till att spärra det här kontot som hade räggats i hans namn och efter det som hänt så har hans bild av Sverige fått sig lite av en törn kan man säga. Gabriel trodde att det svenska samhället funkade bättre än i Spanien som han kommer ifrån och blev lite besviken både över att ha blivit lurad och också hur polisen hanterat det att man lade ner det för honom blir det liksom ologiskt att man bara utreder 89 bedrägerier när det finns väldigt många fler anmälningar. Och för någon som är i samma situation som Gabriel var när han sökte bostad så har han några tips. You need the right um, tenant owner and you have to feel some kind of sympathy or connection because you are going to be interacting with them a lot and, and also that try to be vigilant in the process because there are some things that now I, I understand that should have triggered me Okay, this is something funny is going on, like, uh, you know, the the level of English. So be alert, try to be cautious. And if you want some document or any information or anything, don't hesitate to ask it just because uh, it's not rude. It's your right. And uh, then you might regret if you don't do these things. För Gabriels del ser det inte ut att bli något åtal gällande det han råkade ut för. Men rättegången om brott mot jordabalken i Stockholms tingsrätt, fallet där de två kvinnorna misstänks för att ha varit någon slags hyreskontraktsmäklare. Det började nu i veckan och vi kommer att hålla koll på det. Du har lyssnat på Peter Krim om bostadsblåsningar och svartmäklare. Producent idag var Viktor Papini, ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på petrikrimsnabbla.svenskradio.se eller 073 461 2915. Vi finns också på Signal. Vi finns också på Insta där vi heter Petrikrimpodden och på fredagar då gör vi en lite kortare poddversion där vi tar upp olika aktuella fall från veckan. Jag heter Eva Lisa Wallin. och jag heter Viktor Aldén. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.